وسلام الله على محمد صلى الله sunt deja încă pe cursul de studiu, deoarece am terminat, terminat, am terminat, am terminat, am așa că, dacă vrem să ne la aceste la ...dan nampak berkata kita sesal memperi salam... ...seperti, apa-apa? ...dan sesal memperi salam di atas tanah ini dan diri... ...artu itu dari saudara-saudara pun... ...parna sedia-saudara yang diberikan kematian itu dan kainakku. Kita berkata-kata, ...seperti salam di atas tanah dan di Menyata, yang, yang, yang, yang selamat, sering, sabit, kita menyatakan yang senyum kanan dia selamat dari kepada kita Dia sudah pencana oleh dia Dia sama dia kawan-kawan kita Termasuk untuk makhluk orang yang berlima Yang bersalah sama kita Sambil dalam hadis-hadis yang seharus Berwarna jenis Islam Menjadi makhluk pada. dia anșia de a ne ridica, a ne yang malam itu kita bawa kita melayang jauh-jauh, tetapi melayang untuk cara yang tidak normal. Inilah bahasa sok tapi tidak terbayang lagi. Apa yang sok? Kenapa sok? kerana isalah dan binaan. Salah Nabi Muhammad Dibutuskan kepada Al-In Surah Al-Jin Dibutuskan kepada Jin juga Dalam Surah Al-Jin jelas Mereka menyebut Inna minal muslimun Wa minal kor setun Kami ibadah Jin Memang kami ada yang pusu Dan diharap ini kepada Allah Tak ada yang katil Ya, yang semoga yang tidak di situ, kalau saya tidak di silam, saya tidak mampu di limang Kalau orang itu katanya, dia di silam pulang Saya tidak ingin saya di limang, saya tidak pun di limang Tak pernah duduk di limang Itu bukan? Tak boleh Yang orang tak ada, ini semuanya orang ini Tidur bukan Tidur, tak terpikir Tidur, datang arah Tidur, ini maaf Selatan, ini maaf Orang tak kelasan, bukan seorang besar Jadi, untuk kandian ini Tidur, dia datang Tidur, ini maaf Tidur, dia Tidur, dia Tidur, dia când nu l-am mai văzut, nu nu l-am nu care am anunțat că ele nu sunt adevărate. Da, este în diferitele cărți, dar după cum știți, Membeli atau perkara orang semalaysia mungkin Ia segera semalaysia, mungkin Ia segera sunat yang kesemu itu kesempurnaannya semalaysia. Sunat sunat kesemu cermin yang lima peraturan atau anu cermin, kita belajar lama. Sunat atau anu sunat kaya, daripada yang itu, maka kita dah buat tidak cukup kadang mereka pun tak ada. Kenapa ada sunat al apa atau sunat Al-Ba'aya? Itu adalah kesempurnaan sunat Iyam Sunat Iyam ada yang amalan dengan kongkul suri Dia nama Iyikun Ada yang konteks dan yang boleh Dua sunat-sunat Pajua Bengka Sunat yang lain, Dibanding sunat Al-Ba'a Dan sunat yang besar di sini Sunat Pajua Bengka Surah Al-Ba'an dengan mengeluarkan kesemua penutupan ini, itu kesempurnaan semuanya dan hasilkan adat yang dituntut ditutup, mengeliharakan dia itu adalah adat yang oleh dia supaya dinamakan orang mengeliharakan semuanya dan dirikan haknya jadi kita dapat memandu ini sudah dapat peluang yang disebut tadi hukum dan tahu makna juga orang dan sebagainya maka itulah syarikatnya orang yang memberi kata sumaya dia kata bilang Al-Lajinahum Ala Salawat Ibn Mbah Tuhun pada kali dia berlaku, berlaku, berlaku, berlaku, berlaku orang yang memberi kata sumaya apa maksud kata sumaya, bukan kata-kata waktu yang kata Mereka itu adalah hak, hak semuanya. Untuk tanya, untuk tanya, untuk atas pertanyaan dan, dan semua kita dalam semuanya kita dapat menempuh tanya. Itulah itu orang yang memberi hak dan semuanya yang memberikan hak semuanya. Bukan? Lihat, kita tahu itu. Sunat Ha'ifah itu tiada dituntut didebarkan, dipaksa dan dimestikan untuk sahwi orang yang meninggal jandik jika kita tahu Sunat Ha'ifah jika tidak membuat Sunat Ha'ifah pengajar tinggal ataupun terlupa menjalankan pelaksanaan Sunat Ha'ifah dia tidak dimestikan tidak dijabarkan dan apalah maknanya itu kan dia pun semua dipaksa tak dipaksa tak diminta dia sikit-sikit dan surat abang-abang itu boleh ditinggalkan akan dia selama ada dengan hukum atau dengan sengaja sunat sunat sunat dipaksakan dia untuk jahun iaitu dia ada semuanya lapan lapan uh, perkara yang ter tersebut dalam itu maknanya kita nak baik ada lapan perkara yang kita dicambung Contohnya tahun dua ribu lapan tu. kita sebelum ini kita ada banyak yang senangnya apa itu selain dari pada kemurid ai kemurid ahmad dahul, lain tu apa banyaklah. Tapi itu tidak bukan kepada langkah. Kini nampak sudah uh, kita tengok, uh. tengok balik, tengok balik halaman sembilan. Baris 9 tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 9 uh, Sunat Hai'ah ada 8 Sunat Aba'at Balik, tengok semua Tak apalah, kita dah lapas dah Ok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 relevan dengan amalan kita so, inilah masalah-masalah kecil yang tidak terdapat dalam huraian-huraian hadis, huraian-huraian pekah melainkan dalam kitab yang macam ni Dia amat, nak bincang malam ni sunat ayah tak apa kalau kita, kita tinggal Dia, kita tidak payah sunat uh, sujud uh, sahwi kita tinggal kita tinggal sunat abu'an apa yang berkara kita kena sujud sahui tapi perbincangan ialah tertinggal yang macam mana kalau kita tertinggal kunut tinggal itu tinggal macam mana tinggal yang sengaja tak mau baca kunut terus sujud ataupun dia terlupa kunut jika terlupa kunut itu ukuran dia pula dia lupa di mana dia lupa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 atas hukum sunat Ab'an terlupa terlupa kita akan tunuk kalau makmum belakang pun aware, sedar dia senang lah orang yang belakang, orang yang belakang imam tu dia hantar kuajipan, dia co-pilot tu yang belakang imam tu co-pilot tu dia kena tengok gerak-geri imam jika dia ingat, imam sudah mula nak tunuk dah, dia cepat-cepat subhanallah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 jika dia buat juga batal semayang ini kuat sirat yang kedua tahiyat awal tahiyat awal selepas dia rup, sujud pada sujud dekat yang kedua dia panggung dekat yang kedua memang tempat itu tempat dia kena duduk iftiraj baca tahiyat awal tiba-tiba dia lupa untuk duduk iftiraj bagi baca tahiyat awal Dia terus bangun Bangun itu tu Sekadar manakah dia boleh duduk balik Sekadar manakah yang tidak boleh duduk balik Dan manakah tempat yang jika dia duduk balik Batal sama yang Serius Bahkan benda kecil tu Yang kita selalu jadi eh, eh, Itu perbahasan kita malam ni Sebab saya minta tu Puan Nasirah Saya explain Uh, ulang balik, no? iaitu ia mengerjakan seperti suatu perbuatan mak maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan akan salah satu daripada yang lapan iaitu atau ia mengerjakan seperti suatu perbuatan yang batalkan semua yang dengan sengaja tidak membatalkan akan dia dengan lupa seperti memanjangkan rukun yang pendek iaitu iaktidal Duduk dua sujud seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit atau melebihkan rekaatnya dengan lupa. Maka sunat sujud sahwik. Ini beberapa pendetilan yang kita melakukan kesilapan. Kesilapan ini kecil. Kesilap itu kerana terlupa. Bukan dengan sengaja. A'idah sujud sahwi itu sujud kerana lupa. Kalau tidak lupa, tapi sengaja kita tinggalkan, maka apa makna sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita kabarap yang kita terlupa. Bila tidak lupa, kita melanggar perkara yang tak membatalkan semayang, dia tak batal. Maka tidak sunat sujud sahwi. Yang sujud sahwi ini disebut dah. Apabila ia meninggalkan salah satu daripada lapan perkara atau ia mengerjakan seperti yang suatu perbuatan membatalkan sembahyang dengan sengaja bercakap-cakap berkata-kata dengan sengaja memang dia batal tapi dia orang latar dengan sembahyang bercakap tukar mengagah terkeluar dengan subqul lisan begitu kritik dia, dia dengan sengaja batal Tak sengaja, dia tidak batal Okey Tidak batalkan dengan lupa Seperti memanjangkan rukun yang pendek So, kena faham Dalam sembahyang ada rukun yang pendek Dan rukun yang panjang Macam patiha, dia rukun Dia rukun itu, dia panggil rukun yang panjang Rukun, rukun panjang seboleh so, rokok lama dengan syarat dia bukan jadi imam macam Ali bin Abi Talib pernah rokok sampai burung dapat hinggap atas belakang dia disangka tunggu tak apa rukun panjang tapi yang tidak dia rukun pendek so dia semayang rukun yang pendek yang tidak dia panjangkan panjang itu tahu panjang di mana ukur di mana ukur dengan dia lebih panjang i'tidal daripada di perak ataupun duduk atau dua sujud dia rukuk dia panjangkan ruku yang pendek duduk antara dua sujud lebih lama daripada sujud itu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 Atau melebihkan rekaatnya? Memanglah. Semua yang subuh yang dua rekaat, dia lebih rekaat. Tiga. Tak batal. Tapi jika dia buat dengan sengaja, dia batal. Lupalah. Terlebih. Ah Yang lebih ini pun kita akan bincang. Yang lebih ini pun yang rekaat lebih tadi itu, manakah... Kadar yang dia boleh kembali semula kepada duduk baca tahiyat dengan tidak batal semayang manakah yang dia kembali yang batal semayang itu berarti kita tahu nanti tapi lebih rekaat dengan lupa tu, dah. dengan lupa maka sunat sujud sahwi lupa malah kalau syak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 baca tahayyat dia baca patihah itu sebagai contoh maka sunat ia sejuk syahwi dia berlaku ni khasnya imam so imam kadang-kadang tu macam jemaat ke imam raya ke, dia pengalaman masih ada pernah kerja semua tu kadang kita nak baca ayat tu kadang tu bimbang takut tak kena nanti tu kita remind balik sampai dalam semayang sunat ni kita baca tu ya kalau macam kau nak jaga takut tak, tak, tak, tak, tak, tak mau lupa tu ataupun kita lalai tak tahu dalam tahiyat tu ingat macam dalam kayang Allah aku buat tangan kat Alhamdulillah alamin, rahman, rahim. Allah gafor kat aku ni itu dia pindah. Ke bunting itu baca, baca baca baca baca Fatihahlah. Tadi aku dalam, dalam masa baca Allah akbar baca iftah sebagai baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Dia baca tasbih tahhud sampai kepada Ash. Allah. Tak mana aku. Ini. Balik semula baca Fatihah. Pada ketika itu yang dia terlajak tadi tu kesemuanya sunat. Ia sujud sahwi faham ya kalau kita panjangkan rukun yang pendek bukan pendek apa dia ulang balik bukan pendek macam kita i'tidal rukun pendek duduk antara dua sujud rukun pendek tapi kalau sujud dia rukun panjang sebab tak ada orang yang sujud lama sebenarnya kurang lah ni mesti sujud lama tapi jemaah aku tak buat dah macam. Okey Kalau ubah tempat itu, tempat yang pendek kita panjangkan, tempat baca patiah kita baca tahiyyat, tempat tahiyyat baca patiah dan sebagainya, sebagainya tidak mengapa itu lupa, ha, maka lupa, maka sunat sudut sahwi. Dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyangnya dengan sengajanya sekalipun, dia kalau benda-benda yang disengajakan dia tidak batal tadi, Memanjangkan rukun yang pendek tidak batal. Tak apa. Tak batal. Tapi kerana dia bukan tempat dia, maka tidak bolehlah dibuat demikian. Dibuat juga satu kelupaan, maka sunat itu sawi. Meninggalkan dia kerana dia terhapus dalam semayang. Sebab itu, uh, dengan sengajanya sekalipun sebab ia meninggalkan tahapus. Makna dia,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 Atau karena syak pada meninggalkan sunnah abad, dia semayang. Sampar kak yang keempat, teringat. Eh, tadi kak yang kedua ceritaku, aku baca, aku, aku, aku uh, buat dak sunnah abad yang lapan perkara. Ataupun tadi aku semayang tadi lepas Sampai nak tunduk Sampai nak, tunduk, nak bertahiyat Tadi aku, ba aku baca kunut Kasih tak? tu so, dia syak Pada meninggalkan sunat abad So abad Tahiyat awal Kunut dan sebagainya so, Seperti kunut Atau sakit awal Seperti syak adakah ia baca kunut atau tiada maka sunat ia sujud sahwi walaupun dia baca walaupun dia buat tayar awal walaupun dia buat sungguh punut tapi dia syak syak itu dia tidak terhapus dia tidak alert dia tidak benar-benar confirm yang dia buat ni training ini sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada lalai dan alpah Maka kita kena buat semaian itu dengan confirm dan jangan yo ah. ke yo ke a sak-sak itu tu yang nak confirm maka dia artinya dia melakukan sesuatu yang tidak takhapus, yang tidak dedek careless dia tidak alert maka bila dia lupa dia lupa dia kata, sunat buat syahwi.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 Ada kemungkinan tiga sungguh Baru jadi empat Tapi syak itu Menyebabkan dia telah tidak terhapus Dia tidak dia tidak alat Maka dia sunat juga Sudut sahwi. Ini problem ni Banyak kali saya jumpa di Mekah Dengan di Madinah Di tempat-tempat yang senang kita refer Satu semayang tu Saya tidak jauh di belakang Ketika tu Sotom Pahang sama kita Uh, saya di belakang tak je daripada, daripada imam tiba-tiba saya di akhir tu dia sujud sahwi semoga salam dia tetap faham dah dia sujud, Allahu Akbar sujud sahwi so sebab imam lupa wajib ikut imam sujud sama Jadi, banyaklah orang-orang saya, kawan orang -orang kita tak, tak sujud, so, tapi setelah faham dia sujud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 tapi dia kena sujud sahwit ni yang kacau ni kalau sembahyang dalam tak nak Allah lantak ni itu imam makmum belakang juta ni lah ada dia syak, mungkin syak rekaat ke syak dalam bacaan apa, tu yang kita ambil balik maka jangan heran kalau kita jadi makmum dalam sembahyang yang kita lihat tidak ada sebarang kesilapan pada imam Tiba-tiba akhirnya dia sujud sahwi sebelum bagi salam. Ketahuilah jawapannya bahawa dia ada yang dia syak. Dalam sembahyang itu sesuatu yang dia tidak confirm, berlakulah begini. Atau bukan saja kita tak sedar kata dia buat uh, syak dalam sembahyang Kadang-kadang tu beberapa kali sampai kepada peringkat uh, Semayang. satu kali sembahyang tu sembahyang, sembahyang. satu kali itu sembahyang asal memang dia tidak baca kaya awal tahu di mana? bila kita dengar dalam mikropo tu subhanallah ah, Mana dia dah bangun tapi hat bangun macam mana kita akan jumpa di dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya Adakah adalah ia rekaan yang keempatnya sekalipun? Okey, Maksudnya dia terlihat syak. Dia syak. Tengah-tengah uh, nak jawab syak dengan tidak itu sebelum akhir, sebelum sampai nak, nak baca atas ayat itu, dia yakin bahawa dia buat betul. Pun sunat sujud sahwi. Senang tuan-tuan puan faham. Dalam semayang ini dia hendakkan kepada keyakinan yang mutlak.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 sahwi sebab kerana lupa. kerana terduduknya pada lebihnya terduduk mana kena dia terduduk ini kena dia syak. Dia berulang ber, ber... saya jemput masuk masuk ke dalam bukan kita masuklah buka di ruang di. Kita nak penembitak bagi dia Angin keluar. Masuk masuk. Bagi ruang sikit. Kerana kita kita semua, semua semua menuju kepada makna yang sama. Kita faham sekarang ni, kalau dia ada sedikit taradud, ada sedikit dia taradud ini dia, ya atau tidak, ya atau tidak. Jadi dia begitu. Not certain. Not certain sahaja, walaupun di ujung dah. Nak habis semayang dah. Dia, dia taradud juga di ujung tu. Maknanya dalam semua buat betul, Tapi dalam tahan, duk, baca tahap akhir itu, Dut Timur Syak. E, tadi baca, Kudutka tidak. Sampai ujung Semayang nak beri salam, Yakin baca. Baca ingat jika itu ada Gubuh bunyi ke aku ingat. Pun, Kena sujud Cahwin. Kenapa? Karena kamu sudah ada taradud, Ada sesuatu yang uncertainty dalam Semayang, Maka, Sunat itu Cahwin. Dan maka lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tajahun awal. kita tak apalah. Kita tak faham itu. Itu. Ania akan jumpa. Maka berdiri ia lagi betul. Sekira-kira sampai ia kepada hak rokoknya. Ania. Ini tempat yang sebut tadi. Yang saya nak berterang tadi itu. Dia kata. Bila seorang yang semahyang Semana jadi dia imam ataupun dia semahyang seorang diri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 Kalau berdiri separuh daripada yang sepatut kita berdiri, sama hak rokok sahaja, sebelum daripada itu atau lebih rokok dan lebih-lebih, sebelum lagi betul berdiri, ia memudahi pada qiyam. Atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sepenuhnya sujudnya. Seperti sebelum ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi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 Tidak boleh duduk, terus kalah dia dengan meninggalkan membaca tahiyat awal atas nama lupa. Tapi kalau sudah berdiri tegak dah, baru teringat, duduk balik, itu yang terjumpa sekejap lagi. Jika lupanya atau jahilnya, dia lupa pun kena, dia jahil pada kata-kata sawi dan jika kembali ia kepada quran jika kembali ia kepada qunut atau kepada tahjud awal padahal sudah hampir kepada qiyamnya sudah 80% dah kepada berdiri tegak tu 90% dah dekat-dekat nak tinggi dah atau hampir kepada sujud tadi lupa kunud tunduk tu lebih separuh dah hampir sangat kepada sujud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 jika sengaja ia meninggalkan keduanya tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiginya jika yang meninggalkan tajud awal sampai kepada hak rokok atau turunnya pada hak yang meninggalkan kunud kerana sedikit perbuatannya maka kalau surah tersebut itu maksud dia kalau sedikit sangat yang dia lupa tadi daripada dia duduk sujud dia bangun dia itu sepatut dia duduk membaca tahayyat tapi terlupa sekejap dia hampir nak bangun tapi pergerakan dia belum lagi pergerakan dia belum lagi naik cuma sekadar tapi Kepala kata subhanallah itu tidak sunat sujud sahwi kerana itu terlampau sedikit lupanya lupa itu lupa pada pergerakan tapi lupa kepada lain, lain sebabnya tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri jika yang meninggalkan tajuan awal sampai kepada rukun atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya maka segala tersebut itu jika imam atau orang semahyang sendirinya sebab dia imam maka, atau dia semahyang sendiri semahyang seorang pada surah, pada gambaran gambaran tadi itulah dia keadaannya Yang senang lagi sekali surat dia fahamkan bahawa Lupa dalam dua surah ini Apa dia? Satu surah dia lupa baca kunut Dua surah gambar yang kedua dia lupa duduk tahiyat awal Kedua-dua ini bergantunglah kepada Kalau sedikit sangat yang dia lupa ke kitab ini Dia tidak payah suit-sawi Pasal? Pasal tadi Nak menjaga supaya makmum nanti jangan bercelaru di belakang buat dia tak nampak pun silapnya di mana. Jika pergerakan sebab cabat orang nampak dia bangun, Atau dia lupa, ha itulah. Sunat sujud sunat sujud sahwi. Kalau sedikit sangat maka tidak payah sujud sahwi kerana takut makmum nanti bercelaru. Kalau silapannya kelupaannya ketara Baulah kena sujud sahwi. Maka jikalau yang semayang itu makmum, maka tiada tafsir lagi. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya Haa ni senang Ini jenis makmum yang lawan token Malah keruhu Tambah dalam Dalam kes sujud uh, Sujud tilawah Yang cukup senang kita nampak Dalam kes sujud tilawah Apa dia? Oh yang faham tak apa Yang tidak faham sujud tilawah Sujud, sujud uh, apa nama ni sejadah imam sujud tapi dia rokok dia rokok bolehkah tidak rokok dah tu baru sedap oh, orang semua sujud tu tu tu dia tak boleh lah tak boleh lah. Dia hanya boleh balik semula kepada berdiri tegak dan tunggulah imam balik sama dengan dia sama juga dengan kalau dia silap pada rekait yang kedua imam membaca tayat awal tapi dia belakang tu lupa dia imam baca tayat awal orang sebutnya awal dia sokong-sokong jadi hero bangun dia bangun baru sedap orang duduk, orang duduk semua dah apa nak buat? tidak, tidak. khilaf pada kita sebab dia makmum dia mesti tunuk balik duduk balik semua orang makmum boleh itu dia katakan bahawa maka tiada tafsir lagi hanya wajib ia kembali mengikut imamnya itu. jikalau yang sebenarnya itu makmum kita makmum tiada tafsir tidak ada tafsir tidak ada detail lagi hanya wajib ia kembali ikut imamnya pada barang yang tempat imamnya kalau so, imam sedang berada pada tahayat awal dia telah terbangun dah tak apa dia kena balik semula ataupun dalam hal baca kunud sambil Allah imam hamidah imam baca kunud dia makmum lalai Allahu Akbar dia tunuk walaupun siapa sujud dah pun sedar imam nak baca kunud maka dia makmum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 Maka dia kena reverse balik ikut imam Tak kisah Berapa degree ke dia, dia Itu nak balik nama Ada Adapun dalam hal Imam pula silap Adakah makmum belakang Nak ikut imam yang confirm silap hey. Memang lah Imam akan tersilap Sekadar manakah Makmum boleh ikut yang tadi tu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 Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah. Ia mengejarkan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Seperti ia kiam sudah betul tempat perdiriannya. Itu. So, imam tidak membaca tahayat awal. Dia berdiri sampai betul dah dirinya itu. maka kembali pula ia kepada duduk. Imam tadi yang lupa tahiyat awal, berdiri betul dah. Berada dalam kakai yang ketiga dah. Tiba-tiba imam tu teringat lupa tahiyat, maka dia duduk aja tahiyat. So makmum tadi tu. Dia nak ikut imam kah tidak? Hal seperti ini ini. Semayang imam tadi telah terbatas. Maka dia buat salah. Bila salah pada ketika itu, makmum tidak boleh mengikut imam. Dia kadang berapa rakah, dia semayang seorang diri, cuma dapat pahala berjamaah sampai tiga imam yang silap tadi. Baca balik.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 sujud yang telah confirm sujud dah dari dia dah sampai ke tempat sujud dua tangan tempat sujud dua lutut tempat sujud dua hujung kaki tempat sujud ketika so dia tengok lupa kunut dia balik semula kepada kunut tu maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tacahut awal Atau belum lagi berdiri ia Bukan kembali imamnya duduk tacahut padahal ia sudah berdiri betul Wajib makmum itu berdiri Jangan ia duduk bersama imamnya So tadi saya ulang balik Bahkan sah lah imam tadi membuat kesilapan Dia buat kesilapan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 kemudian kembali imam kunut maka tiada harus makmum itu kunut bila lupa baca kunut dia rokok kalau dia rokok makmum pun rokok bila makmum pun rokok imam pula panggung nak baca kunut itu hukum dia makmum tidak boleh ikut imam kerana yang telah rokok dah itu teruskan tinggalkan kunut dia sunat abu'ad sahaja jangan panggung balik jika dia panggung balik juga pada ketika itu jangan ikut dia sebab dia ketika itu telah melakukan satu yang dipanggil silap maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya tapi wajib ia turun sujud maknanya semayang pada pagi itu imam yang telah lupa kunut Engak akan lupa jika dia baca juga dia baca seorang aja. Tapi yang ni ini akan baca lagu habis semayang. Ia malam ni duk dengar ni pun ini dia akan celagu ni. Makanya kritikis ke ketemayang jam semayang subuh di masjid. Tiba-tiba tu -tiba imam lupa rokok. Rupa baca kunut sebelum rokok Lupa baca kunut sebelum sujud Lepas rokok lah Lepas rokok baca kunut Lepas rokok Yang tidal Baca kunut Sebab Imam lupa baca kunut Imam sujud Kita pun sujud Kita buat Imam panggung balik baca kunut Saya rasa separuh akan ikut Imam Separuh lagi Tak, bahawa, ke semua ikut imam lah. Tapi kalau kita tahu hukum dia, maka tak. Jika imam telah sampai ke pekat, dia telah, dia, telah, dia telah sujud, tujuh anggota kena sujud dah, maka luputlah baca kunud. Luput dah. Dia pun tak boleh baca, kita tak boleh baca. Jika dia panggung buat juga, dia buat seorang saja. Kita tak boleh. Sebab bukan tempat membaca kunud ketika itu kerana sudah lepas waktu. Sama tahiyat awal. Tahiyat awal silamnya kali ni. Kak yang kedua tahiyat awal. Kita duk tahiyat awal. Lagi bodih bangun meninggalkan tahiyat awal tadi. Karna tinggal satu rukun. Tak tahu, tinggal satu sunat. Dah sah dah tempat-tempat Rukun, tempat kita apa, apa duduk ada sujud.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 Dan kalau dia dalam keadaan tergesa-gesa Dia boleh muparakah pada ketika itu Tapi baik tunggu Itu yang dimaksudkan Maka Makalah dua surah itu tiada harus mahu mengikut imamnya Kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu Jika tersalah Sebab lupanya tiada batal semayangnya okay, Jika salah tadi Yang dibuat salah tadi Kerana dia terlupa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 yang saya kata yang orang belakang itu dia ko pilot sebab itu dia dia dia memerhati gerak depan tau gerak geri imam kerana dia berkewajipan untuk menegur. Kalau orang depan tak tegur, orang belakang tak tegur, imam akan sangsi. Kalau orang depan tak, orang belakang dia tidak tegur, tiba orang saf yang, yang ke-10 punya tegur. Dia mana yang betul ni? sanksi dia kenapa orang belakang yang tahu sangat pergerakan dia tidak tegur mengapa orang jauh tegur nah, bolehlah klik dia lupa baca ayat bahawa ayat itu orang belakang boleh tegur tapi yang gerak gerik semayam ni dia berpegang pada yang belakang bagi pun begitu dalam tengok dalam orang semayam wajib haram tu semayang tarawih yang belakang yang depan imam 10 orang dia imam dia saja 7 orang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 dan jika ter, tiada batal sembahyangnya sekalipun atau sengajanya maka batallah itu tiada harganya kita ikut akan dia. Dia imam buat tadi itu, kalau memang perbuatan dia itu memang dia salah confirm salah atau perbuatan dia untuk membatalkan sembahyang. Mengapa kita nak ikut dia? Di sini saya kata Haikmah kita keluar kita cuba nak, nak mengulas balik.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 Itu yang kita buat daripada dulu sampai sekarang sampai bila-bila. Dia meng, dia mengajar dia mengajar umat Islam ini dengan cara praktikal. Sebab ini terakhir kita berjumpa. Maksudnya kalau kita berada dalam satu masyarakat yang terpaksa kita buat suatu organisasi ketua, ikut ketua, dia imamlah. lah. Organisasi kehidupan, tak kira dalam semua keadaan lah, di mana pun ada ketua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 Orang luar boleh tegur. Contoh dia, Tuan-Tuan Semayang, saya Semayang, lupa ayat yang belakang ke semua pun. Lupa. Tapi ada orang, seorang yang tak Semayang, yang Semayang dahkah, yang baru sampaikah, dia yang luar Semayang tegur. Boleh pakai dah orang luar tegur yang Semayang? Jawapan dia boleh. Maknanya orang dalam parti... Nak sampai tu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 Bila dia tegur sahaja, maka dia wajib taat. Bila wajib taat, maknanya dia kena ikut apa yang dinasihatkan yang betul. Jika dia tidak mau ikut teguran yang baik, maka wajib orang belakang muparakat. Abang tak faham, aku tahu. Faham, aku tak faham.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 Mesej cukup clear. Lepas Abu Bakar jadi imam semayang, Nabi keluar. Kau begitu, Nabi keluar. Dialah rumah dia. Imam Masjid kan, rumah sebelah kan. Bila keluar tu, Nabi, apa ni, Abu Bakar nampak. Kan? Kita, kita bayangkan yang mihrab Nabi tu, yang sebelah kiri tu rumah Nabi kan. Nabi keluar, Nabi ikut depan. Nabi keluar, sahaja, Abu Bakar nampak, Nabi keluar saja subuh tu. Dia step. Step down. Abu Bakar isyarat dengan dia, kata sambung Urbakar naik balik semayang jadi imam so, Urbakar menjadi imam Nabi ada menjadi makmu habis semayang setelah masuk balik baga itu dia wapak bila wapak perbincangan nak mencari ganti kepimpinan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 Tak ada plan, tak tak teralang kepala, tak tak ada jatuh kuasa untuk uh, menulis ucapan presiden. Lantik pun cakap-cakap spontan, lantik spontan bocak spontan. Kita tengok dia punya ucapan yang yang sama dia punya garis line dia sama dengan yang kita baca cuma dia kata di atas isinya ini wuli tu'alaikum walaistu bi khairikum aku dipilih menjadi wali pemimpin ketua negara tapi aku bukan orang terbaik di kalangan kamu sifat mengendah di tak mengatakan akulah yang paling layak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 Selagi aku taat kepada Allah Kalau aku dirhaka kepada Allah Gugur taat daripada kamu Lawan aku Tengok dia punya Bishop Sebab dia ambil dia pula semayang Hatta Nabi pernah ditegur Dalam semayangnya Tapi lepas semayang Nabi pernah ditegur Dalam semayangnya Tapi lepas semayang bagi maksud Satu masa, sebagai pengajaran, bukan sebagai sengaja dia lupakan. Allah Ta'ala tutup begitu. Dia semayang maghrib, lebih rekaat. Daripada tiga yang biasa dibuat, petang itu Nabi buat empat rekaat. Sahabat belakang, tak boleh cegur bukan? Tak tahu kata empat. Mungkin ada berubah kot. Semayang yang tiga Samanya Dah tambah lagi satu kot Mungkin tambah tengah hari tadi Aku tak ada Semua tak sebut Tak bani kata pun nak tengok Nabi Okey Lepas Nabi bagi salam Ada seorang Sahabat Di belakangnya bertanya Bilakah Ya Rasulullah Semayang Marif ini dipindah Dari tiga rekaan Kepada empat rekaan So I miss the point. Tak tahu bila. Kalau kata tak tak tak ada perubahan, tak ada perubahan. Jadi solat sembahyang maghrib 4 rakaat. Dia ikut orang lain, Nabi mengadap semula ke takbir. Masuk semula Allahu akbar, dia sujud sahwi 2 rakaat, bagi salam. Orang ikut dia bagi salam. Tulus datang. Harus Nabi, Nabi. Ana basharun misrukum aku hanya manusia biasa yuha diwahyukan kepada aku dan kali kalau kamu terlupa dan lebih sema'i jadi kamu terlebih buat sembahyang daripada 3 jadi 4 berilah dua sujud sahwi lepas tu baru salam masuk sembahyang balik lepas tu bagi salam sekali itu sebagai pengajaran dan nak mengatakan poin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 Sampai boleh kita tafsirkan dalam penghidupan. Dan dia berguna. Cukup berguna. Kalau pemimpin boleh dengar tegurkan orang yang betul-betul menegur dia kerana kesilapan dia. Dia perbetulkan. Dia cukup agung. Jika dia melanggar juga yang ditegurkan kepadanya. Kerana degilnya. Akhirnya dia akan berlakulah apa yang berlaku dalam seluruh kepimpinan. Okey tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri jika yang meninggalkan kacau awal sampai kepada hak rukun atau turunnya pada yang meninggalkan kunun kerana sedikit perbuatannya tadi maka segala surah tersebut itu jika imam atau yang semayang sendiri maka jikalau yang semayang itu makmum maka tiada tafsir lagi hanya wajib yang kembali ke imamnya pada barang tempat imam menikah jika perbuatan imamnya tersalah ia mengerjakan sesuatu yang batalkan semayang ketika ia kiam sudah betul tempat pendiriannya maka kembali pula ia penduduknya bercaca-cahut atau sujud ia sudah sempurna mengat anggota yang tujuh maka kembali pula kepada kunud maka tiada harus makmum kembali mengikut kembali berserta dengan imamnya bendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggal kata awal atau belum lagi berdiri, maka ia kembali imamnya duduk tercahut, pula ia sudah berdiri betul, wajib, namun itu berdiri, jangan ia duduk serta dengan imamnya, itu yang kita baca tadi tu kalau baca begitu mampu tak faham dah dah tak ada nokta, tak ada koma ponti di mana semua mereka tak sana tapi setiap perkataan tu ada ada ada pengajaran nak kena pecah balik sebagai untuk faham demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum demikian lagi jika sujud imam imam sujud padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum makmum belum kemudian kembali imam kunut maka tiada harus mau itu kunut serta imamnya. Ati. Nak baca baca kunut walaupun makmum ini masih lagi duk tunggu tak mau tunduk. Pasal tahu ini ndak baca kunut. Tiba imam pergi tunduk sampai kepada sujud. Makmum masih lagi berdiri. Tiba-tiba tiba-tiba imam kembali semula berdiri nak baca kunut. Pada ketika itu, makmum tidak boleh baca kunut dengan imam. Tengok dia? Sujud. Pergi tunggu. Selamat tunggu masa sujud boleh. Jika tak lama sangat. Atau tunggu dalam masa syahud, boleh. Itu mana dia. Maka tiada harus makmum itu kunut seimamnya. Tapi wajib ia turun sujud. Lawan tokeh. Ini tempat boleh lawan tokeh biar dia macam seorang tapi kalau dia tahu hukum dia tak akan bangun dia tak akan lepas dia tunduk sampai sujud dah tadi dia tak akan bangun semula mau-mau ikut dia selesai lah selamanya tahu jawi biasalah terlupa baca konok saja. kalau dia tunduk dah sampai ke bawah dah tujuh anggota sujud telah sampai ketika semayang dah dia tak boleh bangun dia bangun juga dia bangun seorang-seorang lah aku tak ikut ke murah Okey. Maka adalah dua surah itu tiada harus mau mengikut. Memang dia kan imannya tiada sunyi daripada kembalinya. Jika tersalah sebab lupanya tiada batal sembahyangnya. Maka adalah orang lupa tiada harus kita ikutkan dia. Okey. Dan jika dia tiada batal sembahyang sekalipun atau sengajanya maka batallah itu. Tiada harus kita ikutkan dia. Bermula sujud sahwi itu dua sujud jua Dia senanglah. Eh? Dan jikalau banyak lupanya sekalipun dalam semayang tu sepuluh kali lupa Dilupa lupa ni ialah lupa dalam hukum lupa dalam uh, sujud sahwi lupa dalam uh, apa namanya, punud lupa dalam tahiyyat tapi jika dia lupa baca ayat Quran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 Kalau lupa rukun, lupa tadi macam lupa antaranya sunnah ayat ahm agakunat. Banyak lupa sekalipun, satu sahaja sujud sahwi dengan dua kali sujud. Jangan tu faham kata, karena dua kali lupa tadi, maka dua kali sujud sahwi, empat kali sujud lah. Baik, kalau sepuluh lupa dalam sebayang tadi, karena dua puluh kali sujud. Pencang begitu lah. Okey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 Seperti sujud semahyang pada syaratnya. Sama kita buat macam semahyang lain. Yang penting kita faham, kita faham dah. Sujud sahuri tempat dia di hujung semahyang. Lepas takcahut, sampai habis selawat. Sebelum salam, situlah kita sujud. Yang pertama, bangun. Macam biasa. Sujud biasalah. Macam lebih tuli juga lepas sujud yang kedua bacaan sama juga subhana man layanam walayasuh sekali boleh tiga boleh pertama sujud subhana man layanam walayasuh lepas tu juga tada sujud berbiar kulis habis sujud balik bila bangun pula itu barulah kita bagi salam tempat dahulu dia pula kemudian dia petai jahur dan salawat seperti sujud sembahyang, syaratnya dan segala sunatnya maka sama je sujud itu pun kena uh, syaratnya tujuh anggota sujud kena tempat sujud, itu semua, semua lah sama juga kena tomat lina, semua sama lepas itu, tu, tu bacaan subhanaman layanamulassu maka jika memberi salam dengan sengaja luputlah sujudnya dia tahu dah dia lupa tadi Di Akhirnya dia sepatutnya sui sahwi. Lepas tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Aku kono imam ini. Salam yang pertama tu rukun. Salam yang kedua tu sunnah hai'ah. Apa guna dia? Gunanya kalau kita dalam, dalam kontek lain kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua no gak mudah habis semayang dah Batal pada ketika itu Semayang itu dah sah Kalau anda Bagi salam juga Lepas terkentut tadi itu Anda masuklah semayang balik Pasal ya eh? salam yang kedua sunah ya ah. Sunah yang terang semayang maka haramlah berbuat demikian kalau kita masuk semua balik waktu kita tidak ada wuduk. Sebab tu disini sini kata, sebab tu yang hmm. pertama itulah yang dipanggilkan rukun. Salam kanan sahaja yang rukun. kiri tidak rukun. Semua yang jenazah mazhab kita, pegangan kita Syafie, kita bagi salam dua, satu sebelah kanan jenazah, satu kanan. Satu kiri, tapi dalam Hanbali, semayang di Mekah, Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba, dia sebelah saja. Sebab so, kita terbiasa dua. Saya imam buat satu, kita pun satu juga. Kita imam buat dua, kita buat dua. Kalau kita imam kita semayang berimam dengan dia, dia semayang salam sekali sahaja, kita buat dua kali. Kita tu okay?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 dia tak bagi peluang memang dia pegang dengan hukum dia dia itu saya disebut dah style ilmuan uh, ilmuan yang di sekitar Hijaz, Mekah itu dia dia kira yang dibuat sahaja betul yang lain kesemua tak betul jika tidak sama dengan dia yang tidak betul tu memang dia hukum bina'ah yang timbul Sokabah Barun itu yang bukti di utara baru jadi bukti dia jadi imam semayang dia bagi salam dia bagi salam tengok orang satu muka berjaya beda ah muka lepas semayang dia jadi isu isu lah lepas semayang sapu muka bedah susah so, saya, saya sebut tu baik seorang lepas semayang sapu pungkok nak kata apa seorang lepas semayang koyak cakidung nak kata apa seorang lepas semayang sapu lutut nak kata apa ya bukan isu tapi yang itu nak jadi jadi masalah tetang jadi masalah pasal satu muka lepas semayang ok sebab tu soal tadi tu bin imam tidak buat makmum tidak buat selagi dia tidak buat itu tidak menyalahi rukun bin imam siapa tinggal terkebirihram tak boleh lah sebiar rukun imam tak jahat fatihah tak bolehlah. tapi yang tinggal itu yang dikhilafkan antara Sebab antara sunat dengan tidak sunat Bukan antara bid'ah ah dengan tidak bida'ah Takkan Islam sampai ke peringkat Kerana nak baca kunut Baca maksud raka apa Hadis kunut sahih dua-dua Hadis Abu Hurairah sahih Hadis sahih Abu Hurairah Ini baca kunut sampai akhir nabi wafat Sahih Hadis Anas mengatakan bahawa Nabi tinggal membaca kunut Sebelum akhir ayat Fahir Fahir Orang tak pentingkan Maknanya baca boleh Tak baca boleh Tidak. Tapi tak sampai apa situ Itu saya katakan bila Macam ni lah yang bila masalah Okey. Maka jika memberi salam dengan sengaja Luputlah sujudnya Tiada dapat lagi ia sujud Kemudian daripadanya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 jika mengi salam dengan sengaja luput dia tiada nak yusyuk kemudian atau lupa dia lupa dan panjang antara lupa tu panjang sangat tiada dapat lagi sujud atau hampir ke tayang sangat maka sunat sujud sahwi maknanya kalau dia terlupa dia boleh balik semula kepada semayang sujud sahwi boleh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 maka sebab itu abillah. Katakan dia lupa juga yang tu, tadi lupa kunut, dia lupa suwawi pula, dia boleh balik semula kepada sembahyangnya, dia masuk balik, dia sujud sahwi balik. Baca bagi salam. Tapi kalau dia berhadas pada ketika itu, batal air semayang pada ketika itu, maka terbatalah seluruh sembahyang dia, kerana dia pada ketika itu berada dalam semayang semula. Itu yang dia pegang dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk ke ah, ini yang kita akan sambung pada lain kali